Князь Дерева Матій був великим дереводілом, і нахил той вився за ним з маленства. Чий мав десять літ, коли батько взяв його за собою косити на вишні уходи. На три дни не вийшли, а сіль забули. Ні картоплину, ні цибулину не здобриш. А вертатися ліньки, намахавшись за день косою. Малий тій батькові гризоти бачив, і щось заклопотано почав стругати з кори. «Най, бавиться, дітвак!» І ось прибігає він у покіс. «Не журіться, тату, сіль буде, ми мамці письмо пустимо. А чей, голубом? Ні, орлом, лише дерев'яним. Ти, синку, перегрівся на сонці, чи не казав я тобі бавитися в холодку?» «Тату!» Він полетить у долину і сяде на нашому дворі. Матійчику, дерево пливе, але щоб летіло. Полетить, не бійтеся, я видів не раз, як орел держиться в небі, Їй крилами не махає. Тимко каже, що воздухи, то небесна вода, І в ній, як риба в ріці, пливе птиця в небі. Кора соснова така ж легка, як крило, я її підстругав, як треба, і прочистив лусочки, щоб воздухом було вільно їх обдувати. Полетить, тату, щоб я так жив, пишіть письмо. І простягає тоненьку бересту. Батько, щоб не рознадіювати сина, дістав овуглика і намалякав. Жоно, неси солі, бо вуха терпнуть. Матій згорнув берестину, примуцував її до своєї вертушки. Є вибіркою вихопився на вершок крайньої сосни, пропав у гущі крони. Косар з долу спостеріг лише, як із лапатого єляча, пролупилося сіре пташа і пурхнуло в чисту просень. Воно не поспішало летіти, зависло, хитаючись, пробуючи крило, а тоді, ухопивши вітрик, плавними габами угору вниз угору вниз пустилося у мрійний політ. Тут, на вишніх уходах, завжди протяжив із полонин свіжий леєд. Чоловік, опершись на косовище, приголомшено думкував, звідки цей недоросток, його кревна дитина, знає про вітер, небо й дерево, щось таке, чого не знає він, не знали його батько і дідо. Звідки снується це пізнання? Чи не від тих крилатих людей, про яких досі тут казкують, і які нібито залишили по собі зрячий камінь? Люди поділяються на два роди, котрі щось знають, і ті, котрі знають щось таких мало. Такі посіяні в ниві людності, як хрещаті чотири лисники в конюшині, слово лист із тимкового дерева. Дерев'яний орел полетів, і це було чудо. Ще більшу дивину приніс вечір, коли біля Косарської колиби виросла газдиня з клунком. Якась нежива птиця з вашого боку перелетіла через наш двір. Мені серце впало, що то за познак такий, а ви ще й сіль забули. Прісне їдло ще пів біди, а чим на ніч присолити поріг від нечисті? Зібралася на дух і біжка в гори. Так малий Матій послав вість у простори. Діди його сурмили дальній переказ стрембітами, а він передав нужду крилатим деревом. Так і знав він про дерево щось. Знав. І душа дерева відкривалася його розумінню, давалася мудрим рукам. Які матій рубав хати по верховині? Хати, як скриньки для коштовностей парадної панії. Газди чекали на його роботу роками, знаючи наперед химерну умову майстра, господу закладати там, де покаже він. Там і били з каменя підвалини, укореняли основу в землю. Як діду Микула волосом знаходив воду, так Матієві безмовна живність підказувала придатне місце для людського житловища. Привільне лежбище худоби, згромадження мурах, сухих кротовин, рівного росту дерев, на яких гніздилися співочі птиці. І щоб осоння добре вгрівало стіни, і щоб безпутні вітровії їх не продували і щоб підземні сліпі води не бралися під мурівка. Коли таке місце відкривалося Матієві, палив ватру, слухав говоріння вогню, удивлявся в дим. Казав господареві тут стелити й спати, і першу ніч, і другу, і третю. А вже сни йому кінцево потвердять вибір. Сни без чужих голосів і голосінь, без зазіхань потривоженої немзи, сни, що упокоюють мислі і свіжать тіло, сни дому свого, тихі, поїдні сни, що звершаться останнім під дахом небесним вічним сном. Не дарма дім і домовина одного дерева, одного кореня. Хати матій не ставив, не будував, а вивершував утверджував стінами захист і покій. Як будується корабель для далекого плавання, таке людське житло для довгого життя роду. Хата, як і людина, мала стояти лицем до сонця, спиною до вітру. Вона й схожа була на жінку, на розповнену, порідну жінку, готову пригорнути долона доброжиток світу. Вона радо приймає пожильця, як мати дитину. Перед і зад хижі були ширшими за тулуб, поріг високий, а одвірки низькі, аби входило туди лише чекане. Вікна пропускали скупе світло, й стерегли цінне тепло. Пройми в них маленькі, аби ти зсередини бачив усе і всіх, а тебе – ні, аби тут було затишно і безпечно людині, як звірині в лігві, є птиці в дуплі. Приземкувати тіло у Верховинського дому, Зате стрімкий високий дах. Дах, як дві скісно стулені долоні, Дві лускаті рибини, Аби панцером відбивати дощ, сніг і град. Дах у беріг. не схожі ці верхи, Бо під їх розлогим тісним шатром і після зливи сухо. Смереки на хати рубалися по сухих гірських спадах. Ті, що тяглися в небо свічками, такі ж натеплені сонцем і облизені накругло вітрами. Вони і в стінах потягнуться вгору, бо навіть мертве дерево прагне високості. Як померла людина неба. Бервена? Округлі зовні й рівні зсередини замикаються одне з одним ключем. Ніяких цвяхів і скоп не треба, і мухової прокладки теж. Протеси, наче злиці, один із другим злютовані. Хвости їхні майстер не поспішає обрізвати. Вони надають будові легкості й привабності. А ще коли він матиме прогалину в роботі, то виб'є на тих зрубах узір хрещатий, листовий, ялиновий чи просто різьблене серце, бо це людська думина, і тут чиєсь серце. Кожна така стіна стає щільним пташиним крилом, якому не вадить ні сирість, ні проду, ні сонце жар. У цих стінах ти інша людина, ніж на голих плаях і в неприхисних гірських румовищах. Тут ти людина дому, домар, це твоя земна яскина, твоє благодатне обітування. У такому домівстві гарно народжуватися і не страшно вмирати. Такі хати робив його стрий матій, а також храми, що головами ріднилися з небом. Пропахлі живицею, єладаном, вони напували душі миром і розрадою, були убителями нетривкого перепочинку для прочан із хащ і роздолів, були домом для верховинного господа, що прийшов сюди з жарких кам'яних пустель, прийшов, і здивований зупинився, спостерігши гострим оком Теслі, скільки дерева. Усе куди не поведи поглядом дерево, ані мачини з іншого матеріалу. Усе з дерева, і іконостас, і крилос, і царські ворота, і свічники, і образи, а нерідко навіть дерев'яна олива замість дорогої завізної. Усе давалося рукам стрия Матія, вирізав із липи Богородицю з дитинчам і покрив їх лиця таким лаком що як живі привітно світилися. Матінка мала вишитий комір сорочки, а на голові білу хустину, чисто як верховинка, що зібралася пекти хліб. Йому малому весь час увижався той образ, коли вони в кулядах тягли співанку, якої їх навчила баба. Богородичка ватру скресала, надетово ватарково христа зогрівала. «Дерево! Мало Матія за свого брата, не інакше. Кожен малий верховинець спинається на ноги, Помагаючи собі топірцем, не ложкою, а барткою себе годує, Під голову зучаста кладе не подушку, а топорище, бо дерево – його хліб і його доля. А для стрия воно було душевним, сродним ділом». Відкривалося це надто в його небуденних поробках. Не було для музик мараморощени, потисся і околів волового більшого пана Заматія. Бо такий даровитий майстер є паном над панами й угодним для самого Бога. Ніхто не майстрував таких інструментів, як Матій. Його скрипки водили гудаків із свайби на свайбу. З гостини на гостину на них грали панство в рестораціях і гостинних домах Мукачева, Хуста, Ужгорода, Лемберга. А один із Будапештської опери похвалявся, що в нього інструмент від верховинця з королівським іменем Матяж, котрий і сам є королем скрипок на тих гонах, і додавав, що складена та скрипка з дощинок сосни – у яку вдарила блискавка, і було то істинною правдою. Довга дорога до музики. Музику дерева, стри перше перша слуха в лісі. Її народжують вітер, дощі й сонце над карпатськими пролісами. Вона визріває у дзвінких стовбурах ялини і хвилястого явора. Тижнями никав майстер лісовими облазами, гібердами, Човгав широкими лижвами в снігових заметах, Вистовкував топірцем перед Передусім ціловані громовицею, Бо пронизане небесним дзвоном Це дерево вже співає. Співають у ньому, як тлумачив їм стрий, Скристалізовані смоли, Її задубілі у волокнах соки. Це й надає правдивому інструменту Срібних обертонів. На позначене місце стрий часто приводив його, тоді ще Лигінчука, і вони разом рубали дерево, що під кожним ударом сокири гуділо убірваною струною. Чуєш, який резонанс? Мудрувато питав Матій. Любив, щоб саме він розрубляв із ним дерево, щоб розкладав потім дошки під стріхою, наглядав за лагідною сушкою. Араза пояснив причину цієї прихильності. Ти в роботі розважливий, робиш без поспіху і не переймаєшся плодом праці. Держися цього їдалі, далі, не бийся за високим результатом і не будь голодний до грошей, і матимеш усе і понад те, що мають інші, спритні й неситі. У цьому криється перша правда майстра. Схожий відлунок того розмислу був прописаний і на листку тимкового дерева. «Ніколи не клини інструменту і роботи, яку виконуєш, бо робота – твоя доля, а долю не клинуть». Бувало десь у дальніх прислопах матій віднаходив столітню гражду, аж сиву від віку і виторговував у газди, бодай одну кроку взамін на нову, чи за добрий гріш. Закурену дошку він пестив долонею, як безцінну ікону, постукував нігтем, прислухався до потаємного відголосу. І очі його, як жарини під вітром, починали ясніти. Нерідко вони разом ночували в тих граждах, що косали простір чорними зубами дашків і заборов. У них жив ще старий дух, жили невмирущі голоси старовіку. Малий примушував себе рано заснути, аби не чути їх. Та якось серед ночі він прокинувся. На дворі чупонів дощ. Матій лежав із розплющеними очима, умиротворений, зосереджений. «Стрию, чому ви не спите?» «Слухаю». «Що?» «Музику». Де ви її чуєте? Прислухайся, як співають драниці під дощем. Такої музики ніякі людські цимбали не спрядуть. Навчися це чути і любити, і легше тобі буде дихати. Самому йому, удухотвореному, любимою роботою легко дихалося, хоча може і не просто жилося. Ще й донині котяться гірським світом перекази про дерев'яний годинник, що його злоднував маті для своєї любки й зитячева. То була бита ґаздинька й молодша за нього чинив вдвоє. Весь час, щоб видуїти хлопа, загадували якісь диковинки, а він, засліплений любов'ю, радо те виконував то ялівцеву скриньку з потейним денцем, то крісельце що годинами самого й далося, то креденс для начиння з ребристим склом гірського кришталю, то постелю з різьбленими голубами над узголів'ям. Поривався ще змайструвати для неї бричку, щоб такої не було і в Празі, та лукавиця не мала терпіння чекати, бо марила вже іншим. А Матій того не знав, домагався її приязні. «Коли будемо разом, любиться! Так, щоб навіки, а та хвостом крутила, наша любов солом'яна, нам час міряє дерев'яний годинник. От і рахуй. Матій скріпив серце, пішов, а вернувся за місяць, забив кілок у стіну й повісив годинника, увесь із чистого дерева, зібраний із кедра, білого ясеня і груші дички, куліщати стрілки були вирізані з самшиту, а зозулька з берези посивіло і від часу. І міряв час його годинник справно, як і той, що на міській ратуші. На ту дивницю роями ходили дивитися люди, доки промітна жіночка не продала годинник жидові, а той перепродав його в готель-коруна в Ужгород. Мало вона вигідно спродала їй інші його вироби що розпорошилися по панських маєтках. Останнє, що зробив на її примху Матій, це шаблю для її нового полюбовника, чеського офіцера. А саме далі за нею вмирав. Та шабля блищала холодною крицею проти сонця і здавалося, що перетне стрічку в повітрі. Ніхто не здогадувався, що вистругана вона з мореної акації ахватсько загнуті піхви зі старої грабової довпні, Не було такого, чого не міг вирубити з дерева стрий Матій. І не було такого, що могло його самого здивувати. А виявилося, що є. Якось вони розговорилися, і Матій захоплено переповів йому дивну історію. Її почув від наших людей, що працювали при тартаках у Мексиці. Будували церкву в поселенні Лоретто, храмина планувалася вузькою і високою, з органом і хорами на горі. Та от біда, архітектор нагло помер, як тільки покрили будівлю, і начерки його пропали, просили помочі в інших знаючих людей. Та як ті не рахували, як не мудрували, а вибудувати східці на хори не виходило, не вистачало місця для опор». Дев'ять днів. Молилися черниці в нужді своїй святому Йосипу Теслі на десятий. Заглянув із вулиці непоказний чоловічок. Назвав себе столяром. Сказав, що готовий зарадити цій справі. Довірилися йому, бо іншого вибору не мали. Майстер той привіз своє дерево і став до роботи. Працював самотньою Бувало, що й за північ світила лампа і поклав східці за короткий термін. За роботу не взяв нічого. Як з'явився несподівано, так і зник. Не встигли її імені його запитати. Та що він? Людей зачарували сходи, що наче зависли в повітрі. Їх не тримала жодна упора. Лагідною звивиною спиналися вгору щаблі, їх було 33. Майстри з цілого світу, що оглядали це диво, не завбачили в роботі ні цвяха, ні клею. І ніхто не вгадав досі, з якого ті сходи дерева. Ось така історія, що будила захоплення верховинського дереводіла. Чарівним місцем була стрийова майстерня над потоком. Вода обертала колесо, яке приводило в рух пили, фуганки і свердла. На полицях було повно баночок із рідинами. Бурштиновими кристалами, бджолиним прополісом лежали круги воску. З них змішувався і варився лак. Такий лак, що зріднювався з деревом і не лишав жодного пасимця на дівочому тілі скрипки. Зі сволоків звисали кінські хвости, чи не з цілого табуна. За ними можна було вгадувати масть, сіру, булану, білу, ворону, кару. Не все те підходило для смичка, легкого, замашного, припарадженого десятку моздоб. Смик – то друга сердечна половина скрипки, жених її. Не просто знайти для нього деревину, вуйко брав вузлуватий, поплюваний горгулями жереб, а найчастіше шипшину, що росла з каменя десь над урвищем. Гілля її було твердим і водночас легким та гнучким. Такий смик сам літав у руці музиканта, був її віртуозним подовженням. А скільки хисту докладалося, аби вибрати її ув'язати волос? Якщо кінь перегорів у праці, чи жив на недоїді, чи не знав випасу на волі, Така волосінь не годилася для смичка. Найохочіше брав її стрий від коней з горганського хребта. Ті жили на полонинах під дощами, а нерідко добували її копитами пашу з-під снігу. Шовкові гриви, що звисали ледве не до колін, служили їм захисними попонами. Той шовк, витоншений і вичесаний вітрами, дражнить потім струни – як малі пастушата задирають сплячу луну, що живе в ущелинах. Пам'ятна потішна билиця про цигана Звишкова, котрий постачав у кінський волос. Піймався той на дрібній крадістці, і нотар оголосив йому вирок – три роки криміналу. Як це так, паночку, за три курки аж три роки? Так у законі. Якщо і законі, то це друга справа, – примирився циган. Але прошу поважний суд врахувати, що коні, як краву, з благородного наміру через волос для скрипок, аби панство тішилося з доброї музики. Між скрипками є цимбалами різав матій і трембіти, трембіти не прості, не деревні рури, щоб давати погук псам і відпужувати вовка, а голосисті сурми що з писами посилали розмову в вдалечінь. Трембіти для ватагів, і то не простих, а родовитих, що наситили за віки воздухами груди, і тепер уміють видихати з них слова. Той дар снується ще від святого Юрія Зелейника, що проголошував весни зубровою трубою. І тепер трембіта дає поголос світові, що живе і зелено б'ється серед карпатської верховини, коштовного його смарагту. Проголошує світлу звістку воскресіння, величає Боже різдво, радування коляди, вістує народження нової душі й сумує за відходом спочилої, кличе на альпійські луки, рої маржини, дає звіт до лішнім газдам про погідне літування чи прикрі втрати. Держить своєю тягучою нутою в цілісній спілці людей, отари, псів, звірину і невидимі сили гір. Така трембіта тут ще кажуть трумбета, вирізується з сухої, заснулої молодої смиречини, що зросла на самій плішці гори, бо голос їй має пливти верхами, є танути в далеких зворах. Першим трембіту пробував вітер, лудив її горло. Тоді цівка щільно обв'язувалася ликом берези, напояної чистими водами. Це як вузли, що теж грають самі по собі, згущують звучання. Для трембіти треба мати не тільки добру дихалку, а й міцні руки, твердий поступ. Сурман не сміє бути коротшою за стоячу людину з виструмленою вгору рукою, а ще краще, коли триметрова, що ближче до неба, тим чистіший, більш проріджений звук. Трембіта – інструмент суворої вдачі, як і самі горяни. Та Стрий матій прихитрявся м'якшити її мелодію, уплітати в неї радісний мотив». І коли озвалися з усіх горбів трембіти, скликаючи на останню службу душі їхнього сотворителя, ватаги не змогли влити достатньо скорботи у свій гук. Смуток сплітався з безжурністю, творячи не траурний гомін, а врочисту заздравицю. Зате скрипки скимли правдиво, зітхаючи деками пробитих сердець, голосили на всю округу. Лишень тоді, коли двір затопило райовище мандрівних і дозвільних людей зі смиками, гуслями, цимбалами і домашні зрозуміли, скільки неприкаяних душ грілося біля дару їхнього родака, що собі не встиг навіть труни справити. Поклали його в наспіх збиту, нестругану. Люди грали, закусивши губи, грали з сирійською запеклістю. Грали наче собі на смертну годину, і дерева слухали їх стоячи, а гори темніли хмурими ликами, як колись темніли поліровані дощечки під його пензлем. Був там і циган конократ із Вишкова, приніс у вогтій шматині віхти пахучого Васілика, щоб посадити на його могилці. Десь дочувся, що це зілля єдине з усіх було при Ісусові в гробі. А той, як і Матій, теж починав Теслею, лише музикою наповнював не дерево, а людські серця. І був той циган дуже зажурений, хоча годували й поїли його щедро. Перехилив у себе келишок і гірко мовив, що наше життя – Слід підкоби на глинищі, слід краденого коня, що вчора був чиїмось, а нині нічий. І ще кажуть, газети писали, що того вечора посеред великого концерту в Будапешті урвалася струна на скрипці, на тій із написом Матіш, його колись розпеченим шилом випилив матій на догоду знаного скрипаля, бо той хотів, аби розкішний інструмент мав і ім'я королівське, а не простацьке верховинське. Хоча який він був король, не показний з вигляду, але рукатий матій, хіба що князь дерева. По ньому залишилася приповістка «Дерева – це худоба». Божа!